Не варто були навіть переступити порогу пана Гербурта. Не дивуюся, що того хлопа з Бусовиськ я більше не видів, мов крізь землю провалився. І антикку йому не поміг. За тих ніжків у ляшках мурованих ні одної дівки ладної не лишилось, котрих забрали гвалтом, а кому заплатили гроші і відвезли до Кракова, а звідти до турків. І то не хіба хлопські дівки, а й бідні шляхтянки, попівни. Старий мнішик возив також ворожбиті визнахаю, бо наш круль Жигмунд вельми цікавився усілякими чарами, септомагією. У тим чи правда се, чи ні, не мені судити. Я не любив мішатися у чужі справи. Низький замок 1604 вік. Усе, що ваш мост каже про закон те мені до вподоби. Але, прошу сказати, закони для людей чи люди для закону? Бо мені здається, що у нашому королівстві закони самі по собі і люди самі по собі. Тому й користі від тих законів жодної. Перше, коли закон був у голові, а не на папері, нам, купцям, було легше жити. Хіба мало вам привілеїв, Ти на все натякаєш, пане слуго з Добромелі. Я не дивлюся, чи то купець вірменський, чи наш, чи жидівський, християнин, чи бусурмен. Торгуйте, аби лише справно платили невелике мито на користь міста. За що ж ви нас так не любите, пане Яне? Не любите і не шануєте. Без нас не було б славного Добромеля, і сіль лежала б у землі, бо хто б її продавав. А чи знаєте ви, що вчені лікарі кажуть? Без нестечі солі чоловік звіріє, а без купців і торговець, і торговельних шляхів дичавіє, і світ видається йому вузьким і тісним. Чи ви чули колись, щоб купці грабували чужі валки з товаром, побивали хлопів, аби дошкулити сусідові безчестили дівчат, а досить нам трохи підняти ціну одразу глав. Провопивці, здирники. Цікаво, чи відає шляхта, як працює ця машина, як усе зав'язано в купі, війна, муровиця, урожай, їхні сварки між собою. Певно, що найперше від того терплять бідні люди і у тім числі дрібні крамарі. А як треба церкву будувати або ретуш обновити, біжать найперше до нас, проти вважають наш стан нижчим. Гіршим від Шляхецького. Мусите знати, пане Яне, що це не мої слова, а тільки моїх товаришів-купців. А що ж ти від себе скажеш, слугою з Добромеля? Спитав Ян Гербурт на прізвисько Щасний, господар цього дому, що мав не багато-не мало, а чотириста слуг, котрі нудилися без діла. Староста Добромельський і Мостийський був трохи злий бо відчував наскільки дражливася бесіда для його спокою. Мимоволі заздрив у цьому чоловіку, вільного, незнаною йому волею і мудрого, незнаною мудрістю, знав, що той ніби й був, і ніби й не був, тому не можна було з ним нічого зробити, ані нагородити, ані покарати, а це справді означає, що його нема. Та роздратування старости Добромильського уляглося, тільки слуга посміхнувся своєю лагідною світлою посмішкою, затіненою печаллю, яку лиш зрідка дарував і лиш тому, кому хотів, від джебрака до князя. Перепрошую, але я сказав спочатку те, що болить більше, і не тільки мене. Я не вважаю, ніби потрібна моя окрема думка. Зовуть мене слугою, а це указує на моє скромне становисько. Потурбував я ваш мость, не за тим, аби чимось дорікати або просити. Слуга бере те, що дають, але тільки від свого пана. Що ж дав тобі, чоловіче, твій пан, купець із Добромеля?» Знову вирохнулись невдоволення у душі пана Яна, прозваного щасним. І він дійсно був у цей період свого життя щасливим, перейшовши через сирідствуючу жину. Навіть злив собі гніздо на Добромельській горі, свідомий того, що перебуває під опікою предків Гербуртів, що вже більше 400 літ живуть на цій землі. Утім, слуга охоче відповів на його питання. Дав мені пан свою опіку, хоча давно вже немає його серед живих. А опікася полягає в тому, щоб я завжди мав гідне мене місце і не посідав ніколи чужого. І як навчив мене він, так я й чиню. Був би я незмірно радий, якби кожен лишався на місці, призначеному його станом. Це найважливіша річ. Особливо, коли йдеться про нинішні тривожні часи. Найменший переступ і дукнеться через віки. Той, хто прибув сюди з далекого і чужого краю, міг би бути відтручений вашою милістю, як авантурник. Ніхто не хоче зрозуміти, що за цим стоїть. І я, по-правді, не хотів би знати. Поясню вам алегорично. Може, вийдемо в сад чи нагору, щоб не вдаватись до алегорії,